вже ніколи не повториться, хоч і благатиму пантократора, бо дай ще раз відвідати мене. Ні, тут було значно простіше і зрозуміліше. Коли літак наближався до Адлера, сонце так освітило прибережні морські глибини, що вони раптом заграли перед моїми очима небаченою красою. Можливо, так інколи виграють діаманти, але тут постала незвичайна грань того велетенського діаманта, який ми називаємо світовим океаном. Через багато років отаке казкове видовищко знову постане переді мною тоді, коли мій літак злетить із Флориди і на якусь мить зависне над Мексиканською затокою. Тут причина в рідкісному освітленні, коли сонячне проміння падає під певним кутом, висвітлюючи морські глибини аж до самісінького дна. Ніби незнаний космічний велетень, чи може сам Господь перетопив у планетарному тиглі бірюзу, бурштин і золото, а вони гармонійно змішавшись і відстоявшись, стали прозорими і у своїй прозорості перетворилися на космічну палітру. Тепер за небесний художник братиме звідси фарби, аби витворити найвеличніше в світі полотно – саме життя земне. Будинок творчості стояв над самісіньким морем так близько, що штормові хвилі розбивались обмор, на якому він був споручений. Тільки тому, що після удару доволі високий мур берегова рінь летіла не вперед, а назад, вікна будинку лишалися цілими. Але хвиля, розбившись, злітала на рівень даху, і це створювало грізне і величне видовисько. Я завжди любив грози, бурі, шторми. Через те дякував випадкові, що вікно моєї кімнати виходило на море. А на море – значить на захід. Отож у штормові години захід сонця супроводжувався грізним фейерверком за моїм вікном. Хвиля спершу гаркотіла рінню, греміла, розбиваючись обмура, відтак злітала до гори поміж мною і призахідним сонцем, розсипаючись тоннами діамантів, що вигравали всіма кольорами райдуги. Перед від'їздом на Кавказ Євгенія, напівсерйозний, водночас напівжартома, як це вміють робити тільки жінки, порадила мені закохатися. Добре вона розуміла, що мені зараз не до кохання, тому і радила. Але треба сказати, що заміжні жінки вельми часто їдуть на курорт із наперед винесеною настановою на юльтер. Через те нетривале курортне кохання обминає мало кого з чоловіків. Щоби бути обділеним, ти мусиш виявитися або ж надто старим, або вкрай потворним. Оскільки я тоді не належав ні до перших, ні до других, то майже проти волі виявився під опікою сорокалітньої москвички Лідії, мистецтвознавця, кандидата наук. Може, вона була навіть вродлива, я тоді був не вельми чутливий щодо жіночої вроди. Та все ж добре, що вона трапилася. Я сам себе бачив таким самотнім, наче жив не на землі, а на місяці». Ми разом ходили в гірські селища, де можна посидіти з карафою з молодим вином в оплетеній виноградом альтанці. Звідти море видно зовсім інакше, ніж від будинку творчості. Небосхил відступає набагато далі, море виявляється обжитим, вітрильниками, крейсерами і рибальськими човнами. Дуже незвичайно виглядають плавці, вони рухаються ніби не в воді, а в підсиненому повітрі, іначе не плавають, а повільно літають як усі ми лікаємо у вісні. Я хочу тебе напоїти, сміялася Лідія. Правда, хочу побачити тебе п'яним. Це ж навіщо? Бо ти чимось причавлений, все в тобі загальмоване, відчуваєш, що ти не такий, як зараз. Щось у тебе скурилось? Дружина кинула? Ні. А що ж? Тобою опанувала світова скорбота? Може і так. Ха, це відомо. Много я мудрость, много я печаль. Лідія виросла в професорській сім'ї, була широко начитана. Часом мені здавалося, що вона здатна мене зрозуміти, треба тільки дохідливо їй все пояснити. Зрештою, мушу ж я навчитися проповідувати грандіозне і невимовне, що впало на мене. Чому ж не спробувати на Лідії? Одного разу я навіть розпочав їй говорити про обмеженість енергетичних ресурсів, що їх природа заклала в гумосний шар планети. Хибна економічна система здатна знищити родючість землі, і то вже наша загибель. Лідія Жартома розпатлала моє волосся. Справжній апокаліпсис. Бездубно сміялася вона. «Давай вип'ємо!» Я втягнув голову в плечі, зіщилися, і вже не промовив ні слова. «Якщо можна сміятися з апокаліпсису, тоді вже ніщо нас не врятує». Якось Лідія принесла вина до моєї кімнати. Ми добряче випили і переступили той бар'єр, який нас тримав на відстані.